Miután az aggodalom már nem nyomta annyira a szívét, Redcliffe-nek a hazafelé út is rövidebbnek tűnt. Nem telt el sok idő, és a kocsi apró ablakán beszűrődtek London tündöklő fényei. Hangosan mekopogtatta a tetőt, mire Cecily hirtelen felriadt támából. Először a Wampel Street bennünket, kiáltott oda Laurenznek. Ezek után tíz perc sem telt el, és kintről is megkopogtatták a tetőt. – Uram! – szólt Lawrence. Azt hiszem, jobb lesz, ha ide jön. Amint Redcliffe kinyitotta a kocsi ajtaját, rögtön látta, miért hívta oda Lawrence. Az útjukat egy szemből érkező, sárral borított bricska állta el, amelynek ülésén Haseley kapitány, Archie és Miss szorongtak. szorongtak. Mindhármójuk megjelenését alaposan szétszilálta a szélvihar. Redcliffe! kiáltott megkönnyebbülten Haseley. Hát itt vagy! Amikor Redcliffe mögött Sally és Cecily is előbújtak a kocsiból, Kitty szeme elkerekedett. Mi folyik itt? Kérdezte egyszerre Redcliffe és Kitty, és értetlenül bámultak egymásra. Talán jobb lenne, ha bemennénk, vágott közbe gyorsan a kapitány, és nem itt az utcán tárgyalnánk meg a dolgot. Miféle dolgot? kérdezte éles hangon Redcliffe. Cecily, szeli, mi történt? Kitty megragadta a húgakarját, és berángatta őt a házba. Jöjjenek csak be mindannyian! Ezzel mindenki sietve beözönlött az ajtón, csak hogy végre megszabaduljanak a metsző széltől, majd egymás szavába vágva, csapongva elmesélték a két történetet, amelyeket időnként döbbent kiáltások szakítottak meg. Közben Red Cliff és magyarázatot követeltek, de a nagy hangzavarban ez nem volt egyszerű. Ennek ellenére szép lassan összeálltak a kirakós darabkái, és minden jelenlévő számára világosan kiderült, hogyan töltötték az estét a másik csapat tagjai. Szeszili. Kitti a döbbenettől alig kapott levegőt. Hogy tehetted ezt? A húga sírva fakadt, és kiviharzott a szobából. Redcliffe pedig dühösen mordult rá Hészli kapitányra. Az ég szerelmére, hogy hagyhattad, hogy mi Vöt ilyet tegyen? A hangja csak úgy izzott a haragtól. Baja is eshetett volna. Hogy hagyhattam? Hészli igyekezett elfolytani a mérgét. ég, te már próbáltad valaha megmondani neki, mit tegyen? Az én hibám az egész. Ismerte be szerencsétlenül Archie. Elkezdtem eljárogatni, és Jerry, Ernie, meg Hinsley hiába mondogatták, hogy nem lesz jó vége, nem hallgattam rájuk. Aztán valahogyan kicsúsztak a dolgok a kezeim közül. Árcsi olyan volt akár egy szerencsétlen elesett kisfiú. A fivére szíve majd megszakadt érte. Nem, minden az én hibám, tiltakozott határozottan, és megszorította az ötse vállát. Észre kellett volna vennem... Ott kellett volna lennem veled, is, nem csak az elmúlt rövid időszakra gondolok. Árcsi ellágyultan nézett a bátyjára, és a következő pillanatban szorosan átölelték egymást. – Sajnálom, Árcsi – mondta Redcliff és hátba veregette az öccsét. – Azt hiszem, jobb lesz, ha hazamegyek, mielőtt a mama szívruhamot kap – jegyezte meg Árcsi komoran, ahogy kibontakoztak az ölelésből. – Hazavigyem a testvéredet? – kérdezte hinzli széles vigyorral. – Nem, majd én – Felelte Redcliffe, majd a barátjához lépett, megragadta a karját és erősen kezet rázott vele. Köszönöm, hinzli, Holnap felkereslek. A régóta tartó barátságok elég szilárd alapokon át ahhoz, hogy az egyszerű szavakon túl másra ne is legyen szükség. Válaszképp a kapitány, némán megszorította Redcliffe kezét. Várj meg a kocsiban, jó? Fordult Redcliffe a testvéréhez. Egy perc is jövök. Hízli a fiú után eredt. De mielőtt kilépett volna az ajtón, még pajkosan a barátjára kacsintott, aki igyekezett tudomás sem venni erről. Ezek után Miss Talbot és Redcliff, Kitty és James kettesben maradtak a sejtelmesen megvilágított szalomban. Amit ma este az öcsémért tett, igazán nem kellett volna, szólalt meg redkliff, amint négy szemközt maradtak. Önnek sem kellett volna szeszli segítségére sietnie, rá Kitty. De most, hogy mindketten kínos helyzetbe hoztuk magunkat, miután olyasmit tettünk, amit nem lett volna muszáj, talán mehetnénk is a dolgunkra. A lány maga sem tudta, miért ennyire dühös, és miért épp Radcliffen tölti ki a mérgét. Csak abban volt biztos, hogy már megint kellemetlenül érzi magát a férfi fűrkésző pillantásainak keresztüzében. Redcliff a vesén lát, emlékeztette magát újra, és úgy érezte, hogy ezt képtelen tovább elviselni. Jól érzi magát? kérdezte a férfi. – Nos, hadd gondoljam végig! – kezdte keserűen, miközben kapkodva lehántotta magáról a kabátját. – Nem, nem érzem jól magam, mert korábban azt terveztem, hogy ma este már Mr. Pemberton leszek. – Nem érzem jól magam, mert azt hittem, hogy jó testvér vagyok, és nem hanyagolom el Cecilit annyira, hogy a szökésben lássa az egyetlen módját annak, hogy végre felhívja magára a figyelmemet. Ezzel félredobta a kabátját, meg se nézte hová viszont továbbra is megvan a hatalmas adósságom, és kicsit se jutottam közelebb ahhoz, hogy valamilyen módon megoldást találjak a gondjaimra. Ekkor már a kesztyű gombjaival babrált, de a hidegtől elgémberedett ujjai nem boldogultak a vékony sejemmel. Végül dühös mozdulattal csapkodni kezdett, hogy lerázza magáról a kesztyűt. Szóval igen, kifejezetten jól vagyok. Tovább szerencsétlenkedett, még egyszer csak el nem kapta a balkarját egy nagyobb kéz. Redcliff intett, hogy maradjon nyugton, majd szép nyugodtan nekiállt kibújtatni a Kitty alkarján végigfutó apró gombokat. Kitty elképedve figyelte őt. Redcliffe óvatos mozdulatokkal kigombolta a balkesztyűt, majd gyengéden meglazította az anyagot Kitty ujjainál. Bár egyszer sem ért hozzá Kitty bőréhez, ő mégis zavarba jött, és annak ellenére, hogy a szalomban kifejezetten hűvös volt, elöntötte a forróság. Amikor Redcliffe a másik keze után nyúlt, Kitty automatikusan odaadta neki, és némán nézte, hogy a férfi lehajtott fejjel ügyködik. Kitty haragja végleg elpárolgott. Annyira Redcliffe vallott, hogy így meglepte őt. Remélem tudja, hogy nagyon hálás vagyok önnek a ma estiért. Mindazért, amit Sessyért tett. Szólalt meg végül Kitty, amikor Redcliffe már a csuklójánál tartott. A legutolsó gomb nem adta magát könnyen, így a férfi a homlokát ráncolva görnyett a lány keze fölé. Kitti eltűnődött vajon érzi a szívverését a vékony anyagon át. Én is hálás vagyok önnek, mondta a férfi anélkül, hogy felnézett volna. Köszönöm, hogy elhozta Archit arról a szörnyű helyről, igazán bátran viselkedett. Ennél bátrabban nem is lehetett volna. Kitti arca hirtelen lángra gyúlt, ami kifejezetten bosszantotta. Nos, hebegte zavartan, Árcsi nem érdemelte meg ezt a sorsot. Redcliff most a jobb kesztyűt is gyengéden lehúzta Kitty karjáról, és a mozdulat közben a sejem végig simogatta a lánybőrét. Az élet nem mindig a tervek szerint alakul, emlékeztette Redcliff, és átnyújtotta a kesztyűt. És a családunkat illetően bizony mindketten követtünk el hibákat. Árcsi komoly veszélybe került ma este, én pedig észre se vettem a jeleket, ráadásul túlságosan fennhortam az orromat, hogy elfogadjam a figyelmeztetését. Mindez jóvá tehetetlen károkat okozhatott volna a testvérem életében, amit soha nem bocsájtottam volna meg magamnak. Most nem is tehetek mást, mint bocsánatot kérek tőle, és a jövőben igyekszem jobban odafigyelni rá. Egymás szemébe néztek. A szalomban teljes volt a csend, egyedül a tűz pattogása hallatszott. Mindketten azt figyelték, és csak vártak. Várták az elkerülhetetlent, mert tudták, hogy ha elég türelmesek, akkor történni fog velük valami. Bármi is az. A csend ott maradt velük még egy pillanatig, aztán még tovább. Kitti érezte, hogy a szíve vadul dörömből a melkasában, és izgalmában a kesztyűjét szorongatta. Aztán egyszer csak nagy levegőt vett, mert képtelen volt tovább elviselni a várakozást, de a következő pillanatban az emeletről érkező égtelen zaj megzavarta őket. Mindketten felkapták a fejüket, és csak hallgatták, ahogy Cecilia az emeleten hangosan dobogva fel alájárkál. Redcliff felkapta a kalapját. Elköszönök. Pihenjen csak nyugodtan. Búcsúzott. Hétfő este találkozunk. Árcsi kedélyesen beszélgetett laurence a bricskánál, amikor Redcliff kilépett a házból. A bátyja rossz kedve szemlátomást nem múlt el. Hazamegyünk? kérdezte Árcsi megkönnyebbüléssel vegyes félelemmel. Igen, hazamegyünk, bólintott Redcliffe. Ott közben beszéljük meg, mit mondunk a mamának. Az ötse fájdalmasan felnyögött. – Szörnyű lesz, igaz? – Még annál is szörnyűbb – felelte a bátyja. – Kérj tőle bocsánatot, ne keresd kifogásokat, és amint lehet, öleld meg őt. A mama szeret téged. Csak félt, és nem akarja, hogy bajod essen. – Talán fel se tűn neki, hogy nem vagyok otthon – jegyezte meg Arcsi, de nem fűzött hozzá sok reményt. – Olyan ostobának érzem magam. – Néha napján megengedhetünk magunknak egy kevés ostobaságot, különösen fiatalkorunkban – nyugtatta meg Redcliff. Nekem még annyi mentségem sincs, hogy fiatal vagyok, pedig én is hibáztam. Sokkal többet kellett volna segítenem neked, Árcsi. Észre kellett volna vennem, hogy szükséged van valakire, akivel beszélhetsz. Bárcsak mertél volna hozzá fordulni. Akartam, szólalt meg halkan az öccse. El is mentem hozzá, hogy beszéljek veled. Aztán megláttam és sztelbőtöt, aki épp akkor távozott. Azt gondoltam, hogy talán... Nem is tudom. Ahogy táncoltál vele, aztán meg azt mondtad, hogy nem kellene feleségül vennem... És akkor ott láttam őt nálad. Egy pillanatra megfordult a fejeme, hogy kész tetted. Redcliffe felsóhajtott Mennyi véletlen egy Az első este azért táncoltam Miss mert megkért rá kezdte megfontoltan. Arra gondolt, hogy könnyebben elvegyülnének az előkelő társaságban, ha szorosabbra fűznék a kapcsolatot a családunkkal. Aznap reggel pedig azért keresett fel, hogy megkérdezze, tudok-e valamit a kérői ö, jelleméről. Egyébként csak azért tanácsoltam, hogy nevet feleségül, árcsi, mert őszintén úgy vélem, hogy nem illetek össze. Ó, oh. csodálkozott árcsi. Így már minden világos. Mi Micsoda butaság volt tőlem feltételezni, hogy komolyan érdeklődsz mi Talbot iránt. A mi Jamesünk nem olyan, igaz? Tréfásan oldalba bökte a bátyját. Talán túl erősen, gondolta aggodalommal, ahogy Redcliff fájdalmas arcára pillantott. Ezek után nem tartotta érdemesnek elárulni, hogy a szörnyű gyanúja szerint Miss Stelbe továbbra sem adta fel a reményt, hogy egy nap Mrs. Archibaldon lészi legyen. Nem volt értelme tovább bonyolítani a dolgokat. Már így is éppen elég eseménydús volt a nap. És egyébként sem tudta, mit kezdjen ezzel a helyzettel. Nem szívesen okozott volna csalódást szegény lánynak, miután annyit fáradozott, hogy megmentse őt, de képtelen volt szabadulni a gondolattól, hogy a bátyjának esetleg mindvégig igaza volt, és mégsem illenek össze. Elmeséljük a mamának, mit tett értem, misztelböt? kérdezte Archie némi gondolkodás után. Nem vagyok biztos benne, hogy helyeselni a dolgot, nem igazán volt helyén való, hogy Hinsley őt is magával vitte. Még a mama is okozhat meglepetést, vonta meg a vállát Radcliffe. A Grosvenor Square-re érve azonban nem részesültek cv fogadtatásban. Aznap este, miután Lady Radcliffe hazaért, Petson azonnal beszámolt neki a kapitány látogatásáról, így amikor a fiai beléptek a szalomba, ő már épp azt fontolgatta, hogy rendőrt hív és megkéri, hogy még a temzét is kutassák át. Ezek után Archie beszámolója csak rontott a helyzeten. Lady Radcliffe hisztériás rohamot kapott, amikor meghallotta, hogy a fia a szohóban járt különféle kártyaklubokban, Archie pedig igencsak a szívére vette anyja túlzott indulatait. – Ha így viselkedik – mérgelődött a fiú – akkor órákba fog telni, mire mindent elmondok, márpedig én még szeretnék egy keveset aludni, mielőtt felvírad a nap. Redcliffe zavartan ácsorgott, miközben az anyjuk alaposan lehordta az öccsét, amiért ennyire nincs rá tekintettel. Lady Redcliffe még azt is a fia fejéhez vágta, hogy egy nap még a vesztét okozza. – Nem valami jó az egészségem – emlékeztette Árcsit. A kioktatás végén Lady Radcliffe határozottan megtiltotta, hogy Archie valaha elhagyja a házat akár egyedül, akár más felügyelete alatt. Miután Archie megemlítette, hogy mindhárman hivatalosak Lady Csomli bájára hétfő este, az édesanyja kijelentette, hogy a bálokra és a társasági eseményekre különleges felmentést kap. radcliffe igaza volt, az édesanyjukat valóban keményebb fából faragták, mint azt gondolták volna, Miután ugyanis Ársi belefogott, hogy elmesélje az este történteket, Lady Radcliffe némán hallgatta végig a beszámolót. Végül Radcliffez fordult, és teljes pillantást váltott vele, mintha azt üzenték volna egymásnak, milyen közel került Ársi a teljes anyagi csőthöz. Nagy hálával tartozom Mr. Böttnek, mondta komolyan mindkét fiának. Meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy kifejezzük a hálánkat. Erre Ársi furcsa mód, Míg az eddigieknél ilyeknél is gondterheltebbnek tűnt. – Valóban? – kérdezte Tétován. – Minden tőlünk telhetőt? – Árcsi, ez a lány az életét kockáztatta, érted? – méltatlankodott az anyja, mire ő még fancsalibb képet vágott. Lady Radcliffe kisvártatva ágyba küldte a fiút, aki hálásan vonult ki a szalomból. Látszott rajta, hogy valóban volt fáradt. – Te jó ég! – sóhajtott Lady Radcliffe. – Te jó ég! Mi csoda éjszaka! – – Tartozom egy bocsánatkéréssel! – szólalt meg váratlanul Radcliffe. – Juggalagódott Archie miatt mama. Hallgatnom kellett volna önre. – Egyikünk sem tudhatta, mekkora a baj – legyintett megbocsátón Lady Redcliff. Azt is megértem, miért nem akartál belekeveredni. A mi családunkban nem mindig bizonyult jó megoldásnak, ha valaki beleszólt a másik életébe. Radcliffe gépiesen bólintott, majd a díszes mennyezetre emelte a tekintetét. Lady Redcliff megigazgatta a frizuráját, de látszott rajta, mennyire feldult. – És én még azt fontolgattam – kacagott fel idegesen, azt fontolgattam, hogy elengedem Améliát az első bájára. Most legszívesebben mindannyi szóba fogságra ítélnélek, hosszú évekre. – Szerintem jó ötlet lenne – szólalt meg rövidke szünet után Redcliffe, de továbbra sem nézett az édesanyjára. Úgy értem, jó lenne, ha Amélia már ebben a szezonban megnézhetné, milyen is egy bál – ez, ez természetesen az öndöntése, de én így gondolom. Lady Radcliffe bizonytalanul elmosolyodott. Köszönöm, James, felelte egyszerűen. Ezek után Radcliffe jó éjszakát kívánt, kilépett a halba, de ahelyett, hogy hazaindult volna, felszaladt a lépcsőn. A lába szinte magától vitte őt fel a második emeletre, ahol benyitott az apja dolgozó szobájába. A helyiségben senki nem nyúlt semmihez, amióta meghalt az apja. Mégis nagy volt a tisztaság. Valaki gondosan leporolhatta a bútorokat. Radcliffe az ujjaival végig simította az íróasztal lapját, és magában felidézte az apjával folytatott rengeteg vitát. Annak idején számtalan szorostak egymásnak dősen, verseire keltek, kibántja meg jobban a másikat. De mindketten veszítettek. Radcliffe beült az asztal mögött álló karos székbe, és körbenézett. Uram, az ajtóban pesszolált, arcán halvány mosollyal. Redcliff széttárta a karját. Hogy festek, Petson? Igazán jól, uram. Úgy vélem, hogyha én az asztalnak ezen az oldalán ülök, és ön ott áll, tűnődött, akkor most arról kellene beszélnem, mekkora csalódást okozott nekem. Petson alig észrevehetően elhúzta a száját. Igen, ez beleillene a hagyományba. Azok voltak életem legrosszabb órái, emlékezett vissza Redcliff. De tudja, mi a legborzasztóbb? Miután meghalt az öreg, mit nem adtam volna, ha még egyszer hallhatom, hogy lehordt a sárga földig? Tudja, a kioktatásaiban is rengeteg bölcsesség volt. Bárki bármit mondjon, apám tökére fejlesztette a szidalmait. Szívesen meghallgattam volna azt, amelyikkel engem várt haza a Biztos hatásos beszéd lett volna. Petszon komor arccal nézett rá. Ha bátorkodhatom megégyezni, uram, kezdte. Én születésétől kezdve ismertem önt, és az édesapját is hosszú éveken át szolgáltam. Úgy vélem, mindkettőjük jellemét alaposan kiismertem, így hát kérem, higgye el, amit mondok. Az édesapja büszke volt önre. Tudta, hogy kiváló ember lesz önből, de nem húzódhat meg az árnyékban örökké. Immár ön, Lord Redcliff. de az, hogy ezzel a titulussal mit kezd, egyedül önön múlik. Redcliff csillogó szemmel nézett Petszenre, majd megköszörülte a torkát. Köszönöm, Petszen. Igazán nincs mit. Uram!